ی سبق نمبر 7 پرونمغا د مرکب د اقسام دا, دا شروع کډیو نو مرکب تام بمخک راشي چاغه ته جمله وای د مرکب ناقص سلور اقسام دا منګل ذکر کړل مرکب توصیفی مرکب اضافی مرکب اشاری او مرکب جاری مرکب توصیفی چې د دا دا موصوف صفت نام مرکب وی او دا مرکب ناقص ته جبدی بانه جملہ اغه پورا نهي بلکې دا د جملي جزوي یو پارټوي تعریف کوي ایسا مرکب جسمه ایک اسم کی اچائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو ځکه موصوف همیشه د پار اسم وي ته چې د خاصفت کې ن یاد ساته ن اغا ذاتوي ذات بیا انسانم کې دی شی یو یو بے جان کې دی شی ایک اسم کی اچھائی ۳۲۲ی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اچھائی یا Ouais برائی بیان کر رہا ہو کچوچی دچا بیان کی جا رہی ہو اغطہ موصوف ہوئی او چیکم اچھائی ۳۲۲۲ن brick بیان نہیں اغطہ صفت ہوئی دا موصوف صفت دا گارہا دا نہب کتابونو کتابوں کی یا تفاثیر کی یا پا عربی کتابونو کی یو بل دوالفاظ نور استعمالی کی موصوف تا منعوت و منعوت او صفت تا ناعت وی ناعتم تعریف تا وی دیکھ شوا منعوت او ناعت کم تجمنگ ناعت وی او کنا ناعتم صفت تا وی خوا تعریف تا وی او منعوت چدچا تعریف اغکی گی مرقب توصیفی کې اجزا اندہ قدوا اجزائی دی پہلے جس کا نام موصوف ہے اور دوسرے جس کا نام صفت ہے اسم موصوف پلس اسم صفت is equal to مرقب توصیفی اسم موصوف اندق خبرہ بار بار کئی جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں اور اسم صفت جو اسم اچھائی یا برائی بیان کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں نوٹ کی اردو زبان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں اور عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ ٹھښوا په اردو زبان کې ته چې هميشه د موصوف صفت ذکر کړي نو صفت اول ذکر کوي لکه مثلا ښه لړکا ښکورط لړکا ٹھښوا تابیدار لړکا نو دا اوس دا چې کوم تابیدار دی ښه دی ښکورط دی دا صفت او دا مخکراغلې دی مثلا نیک لڑکا نیک صفت اور لڑکا موصوف برا لڑکا او پا عربی کی الولد الصالح نو الولد موصوف دے او الصالح دا صفت دے قواعد دایات ساتی پدی ٹولو بابونو کی بتاسو اول با قواعد ہوائے او بیا با پاخره کې بازی استثناء ہوائے تکشوہ دا بالکل اماغد قرآن طریقه دا چې قرآن یو قانون ذکر کی نور پسے پک بیا یو استثناء ذکر کی استثناء رمبے بذی کر کی چہرا مردار حرام دا دارین وی نہ بیدون کی حرام دا غوخه د خنزیر حرام دا نبیا وی خیر فمن یستر غیر باغن ولا عاد حالت استراری نو دارین کی دل تبم قواعد ذکر کی نو ور پسيبه بازی استثنائی حالتونه اغه ذکر کوي یک شو قواعد اسم موصوف عموما اسم ذات اور صفت همیشه اسم صفت ہوتی ہے یعنی موصوف همیشه د پار از ذات و ذات یعنی با قاعده یو سیس بریچ داغي وجود وبي انسان تمثلن د دیوال صفت ذکر کوو نو دیوال یو ذات ته کنه وجود لري مثلا ته چې مضبوط دیوال د مضبوط صفت ته او دیوال دا موصوف دی نو یو ذات دی او صفت هميشه قسمه صفته وهتي ہے یعنی د ذات او د صفت فرق دا دی چې د صفت خپل وجود نشته صفت هميشه د پاره ذات پورې تړلې وي کاغذات نه نوغه صفت هم بیا نه اس کا دیوال د سره نه نو مضبوط والے به کم ځای ناراضی کې دا سره دیوال شت دی نه نو مضبوط والی به کم ځنه راشي دایات ساتي دیوال شتا نو اغه صفته د مضبوط والی اغه شتا الک شتا نو داغه خواله اغه شتا او چې الک د سره نشته نو خوالی به کم ځي کی نو اسم موصوف عموما اسم ذات او صفت هميشه اسم صفت ہوتی ہے مرکب توصیفی میں دا اهم قاعده دغه د بیاات ساتي مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت میں ہر لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے۔ دایاک ساتي سلور سيزون ذکر کړئ جنس عدد وسعت اعراب دا لید تاسو مخکی د اسم د اقسام ویل دی د اسم دا سلور اقسام تاسو ویل چې پای پا کې په پا اعراب باندې مخه کافی ورزې دی کړي دی جنس عدد وسعت او اعراب جنس یعنی مذکر موانس که موصوف مذکرو صفت بم مذکروی که موصوف موانسو صفت بم موانسوی دا لند خبره دا خواه اوس که موصوف واحدو صفت بم واحدوی که موصوف تسنیوی صفت بم تسنیوی اه دادی نبروستو بیای استثناء کئی خواه قبر الاول قائدس دکې کوموصوف واحدو صفت بم واحدوي کوموصوف تسنیه و صفت بم تسنیه ای کوموصوف جمع و صفت بم جمعی اسپدی جمع کی بویارستو استثناء داراوی کوموصوف معرفه و صفت بم معرفئی کوموصوف نکره و صفت بم نکری د موسوف چکم اعرابو کوموصوف مرفوع صفت بم مرفوعی که موصوف منصوب صفت بم منصوب وی که موصوف مجرور صفت بم سی صفت بهم مجرور بي. سلور وانو یعنی پدی سلور وانو که با دا مطابقت وی یو شان بای فرق ببکی نئی دانه چې د دا موصوف ته یو اعراب وی او د صفت تا بل اعراب وی د الان دیگورا پایی که باقای دا تا تا واحد تصنیه جمع داید دا ترا اوڑی دی دیو بی حال ررف حالت ننسبي حالت, حالت جرری او بل ور سره تاته کم چې هغه او مذکر دائم د ته ور سره را وړی وي کتاب ال مذکر دی جنس بیا او پسې معرفه ده دا الفلانپې داخل دی نووزګورې فت هم ال جدید الفلان د داخل دی الکتابو دی نو دلتا الجدیدو دی اعراب هم یوشان دی دالد دا پاسا پیش دالد دا پاسا پیش او دس نده چی الکتابو تاسو وائی چی جدیدن موصوف صفت دانه دیخوا دانه چی تاسو الکتابو معرفه وائی او دارنگی صفتو لا نکیروائی بلکه دوانا بیوشان یو يو معرفه بلم معرفه خو اس الکتابو مذکرده نو مذکر دی. الکتاب واحد ده نو الجدیدم واحد ده خا الولدانی اوز دا, دا معرفه دا الصالحان او مذکر ده نو بالطرف تا صفتم دا غا او پا غیصاب جمع الصالحون جمع مذکر مذکر اعرابیم یوشان یو خب یوکی الاولادو ده دال د پاسه پیش دی نو په بل کې اعراب هغه په واو سره راغلی دی قبار الرفا خدا کنه یو کې اعراب په حرکت سره دی الاولادو نو په بل کې اعراب بالحرف دی په واو سره دی دا تاسو ऑलरेडी په اعراب کیو ویلې داریاص صراطا دا لون باندې چونو دا د حالت رفعي مثالونو اوس اصراط دال حالتی نزبی مثال نو دی اصراطنو المستقیم دے دانچی اصراط المستقیمو ننا اصراط المستقیم دارنگی الولدینی الرجال الصالحین اوس ار رجال منصوب دے نو الصالحین کی یا امرا غلی دا اغا ام اغا نسب علامت تی حالتی نزبی هم دا دے اوس ګوري الجنه مؤنثه اخره کې تارا غلې ده علامه د مؤنث نو الجنه الواسعه الجنه الواسعه نه دی ښا چې موصوف اغه مؤنث ته او الواسعي اغه مذکر دی صفتی بلکې الجنه الواسعه البنتين الصالحتين بنتین مؤنث نو الصالحتين مؤنثه البنات الصالحات داخد قواعد او مطالب استثناء استثناء کی جمع مکسر او دا جمع مکسر غیر عاقل دا با تقریبا پدینور سبقونو کې د دې استثناء راځي اوس اس جمع مکسر غیر عاقل او دا مخکیم د دې منګه اغه مثال اغه ویلو چې کلا جمع مکسر غیر عاقل راشی نو د دې لپاره اغه اسم اشارهم واحد مؤنث راځي او اسم موصول مل واحد مؤنث اغرازی جمع مکسر غیر عاقل د صفت واحد مؤنث استعمالی کیتبن او ز کوتبن جامادہ پکار خدا وچہ دا د سیوی چې کوتبن جدیدونا دا سیوی یا کوتبن جدیداتن وی لیکن نہ جدیدت او جدیدت واحد به مؤنث ته واحد مؤنث د صفت راغله دی الاقلام الطويلة اس الاقلام جمادا او مكسرا غير عاقله كتب غير عاقل جمادا او دام الاقلام د دا قلمن جمادا كتبن كتاب جموا او جم مكسر جمع سالم ندا او غير عاقله او د ديتاره اس الاقلام الطويلات نرازي بلكي الطويله او كستا سو خيال رازي نو پسوره النساء کی کمچ په هفتواري درس کې مونږ وایو نو په اي کې تاسو خیال راځین نو دا د لومبني هيسي په احکام کې هم زو په الفاظو کې د دې خیال ساتما لکه مثلا لسم حکم مونږ ذکر کو ان نهيو عن نکاح المحرمات یو لسم حکم مونږ ذکر کو ان نهيو عن الأموال المحرمه اس الاموال ذا جمع مكسر ذا جمع مكسر ذا اموال ذا ده معلوم جماد او اموال ذا غير جماد مكسر مكسر دا غير غير مكسر غير عاقل ذا اس انهي عن ان ال... اكل والمحرمه چې زویما دا د دې صفت ته یعنی اغه مالونه چې حرام دي نو المحرمه دا اوس ماده له واحد مؤنث صفت راوډه به دا به غلط راځي چې انه هیو عن الاموال المحرمات الاموال المحرمات پک ته د قاعده مطابق خو ته ذکر کړي چې الاموال جمع مقص جمع دا د دې صفتم المحرمات په کار دی ودایات ساتي فصيحه عربي کې داسې ناراضي بلکې د جمع مکثر غیر عاقل صفت چ دین او اغه واحد مؤنث راضي نو واحد مؤنث المحرمات دي الاموال دي نو المحرمات برضي اوس کته المحرمات ذکر کې د دې مطلب دا د چي تا ته د استثناء په عربي ګرامر کې نه دا معلومه نو انهي عن اقل الاموال المحرمه مَنَ ذَا دا دَاغَ حَرَام مَا لُنُو دُخُرَاكْنَا الْأَمْوَالِ الْمُحَرَّمَ زَوِيمَةَ اخيرا كي تا واحد مؤنس اغيلا اغا صفت اغا ذكره اس مثلا الْأَحَادِيسُ الدْعِيفَ الْأَحَادِيسُ الدْعِيفَ اس الْأَحَادِيس احادیس او دي يو الضعيفة الْأَحَادِيسُ الضعيفة وس احاديث دا جما ده حديث تا او دا جما مکثر دا زکه جما سالم نه دا احاديث راضی او احاديث جما مکثر دو غیر عاقل زکه حدیث سا عاقل ش نه دے بلکه غیر عاقل سز دے نووس دا قایدی مطابق خو پکار دا وا چې الاحاديث الضعيفات راغلی و, و لیکن الضعيفات نه راضی بلکه الاحاديث الضعيفه واحد مؤنث لرازي الضعيفه واحد رازي او دا مؤنث رازيخه الاحاديث الضعيفه يا بلر استما تاس تا عبارت شهر کړي مو سره ما چې کله مونږ ویلي محکم په باب کې مونږ و او اما چې کوم محکم احاديث نه محکم احاديث اغه كثير جدا دي دی. يعني ډیر دي دی. و اما الاحاديث المتعارضه اس الاحادیسو نو المتعارزه دا غی صفت ته. اس منگ دا اونی چې چه الاحادیسو المتعارزاتو حالانکه دا قایده مطابق خود جمع پکار دا. لیکن المتعارزات پزه المتعارزه تو منگو ویلی. واحد موننس پتا دا غی دا پاره صفت راوڑی د جمع مکسر غیر عاقل لپاره. قرآن که دا دی بلا مثالون رازی انشاءاللہ زبت تزه پزه اغی شارکو ما. ندنن دا پاره دوره کافی دا مشک دا و کې نه ان شاء الله تعالی په مشک باندې دا سبق د 10 د کوی